Tukiwa tukiendelea na dalasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim tunayo sura ya 21 sura tulambia yenye yani aya 112 sura hii imetoa visa za mitume mbalimbali kwa mwalimi shambume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mambo ambayo amepambana nayo watume hao iwe ni kama maliwazo kwake pia na kigezo katika ubumelefu juu yake. Hivyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: "Aqtaraba lin-nasi humu. Zimekaribia kwa watu zama za kuhisabiwa kwao juu ya matendo yao, nyendo zao, maisha yao duniani. "Wa na wao fi ghaflatim muridun" Wapo katika mghafiliko, wameipa mgongo ya yale yale, Na heri kwa wao. Yale yale muhimu kwa wao yale yale yewajibu kwao kwa kuyatendewa na mgongo Ma ya atihim min dhikri rabbihim muhadithin illa istama'uuhum yal'abun Hawaji uoni kutoka kwa mula wao mlezi wao uoni wenye kuletwa kwa ajili ya kuzindua illastama'uuh watu hao kusikiliza wnyi huo wahum na huku, wanafanya wanaendelea na upuuzi wao lahi ya tanqulubuhum niznyukubumba nyoyo zao wa sarunajwa alafu kufanya ninono ya siri alladhina matu wa makafiri, watu yanikudhulumu nafsi zao wanayapa mgongo dhikri ya mwenyezi Mungu wanayapa mgongo maonyo ya mwenyezi Mungu wakapumbazika na laha za al-mwenyezi hal hadha ila basharun mitlukum Mwisho yashufu kwamba. Kwani kuna kitu gani hapa alchonaacho hu muhammad isbukwa ni binadamu kama nyinyi Afatatuna taatuna sifir nyinyi mna mwenye uchawi mnamfuata mwenye uchai. wa antum na hali nahalik mnaona. ati Muhammadi mchawi. na akisomo chaabke uchawi qala rabbi ya lam al qawla fi samaa'i wa kasema Muhammad mula wangu mlezi wangu anayajua maneno yote yanayosemwa mbinguni na ardhi Uwasamimu samiu al alim na ni msikivu mjuuzi balqalu bal makafiri kwa kutokao kufahamu kweli ulivyo katika wahi wa kurani za mbinguni kutoka mbinguni. wanasema adghathu ahalami, bali ibtara bal washay ni kama al-sura al-awwalah kuko kutoka uko ndani na uhakika halisi wa kurani wa wanasema huyu Muhammad analeta majegeju ya usingizi hadi tafsira ndoto potofu bali vitaro wanasema amezoa bali huwa shairi lakini siyo hivyo huyu ni malenga tu anatuletea mashairi falia atina biayati kama ni kweli yeye anapata mafunzo kutoka mbinguni basi natotetea mjiza kama awsal alawwalun kama alipelekwa mtuma kwanza ukaidi wao unaofikisha hapo mwenyezi anasema ma amanat qablahum min qaryatin ahlakanaaha afahum yu'minun kuna miji mingi ilikuwa na watu ambao imeangamizwa na tukiyangamiza miji hiyo Isipokuwa watu wake ni watu Wapenzani, wa wabishani, wa, wa bishani wa basi wao wanashikilia tu kwamba na tutletee Muhammad kama muujiza kama aliopewa matume ya kwanza na hawa wazao pia hawakuamini hao hawa waliopewa hiyo miujiza hiyo iitagali miujiza hiyo na, na hawakuamini kwa sbitisho hayo mwezi wanasema ma amana kablao hawakuamini kabla ya hawa hati, hati, watu wa maka. min qaryatin katika watu wa vijiji ambavyo alakinah tumvingamiza miji yote tunasikia kwa ile angamizwa haikuangamizwa isipokuwa ni kwamba imejiliwa na miujiza ya Mwenyezi Mungu hawakuiamini afahum yuminu baswa kwa ile maa wama arsalna kabla ka illa rijalan mwisho analeta hoja kwamba ah poe mtume gani huyo ni kijana... Fahali tu fahadhtu anapenda makoa haya ndio wa... mwisho unasema munyezimu anasema hasanna si kabla hatujapata kupeleka sisi kabla yako Muhammad muhamad illa rijalana isiku tunapeleka watume wanaume wenye wake zaidi ya wanane nabii daud yasemekano kwamba wake Mia kasoro moja Nabii Suleiman bin Dawood baba yake alikuwa na wake mwenye zingo na wajua mwenyewe Nabii Suleiman imefahamika kutoka na ile kisa kama kitakavyokuja uko usoni inna hadha akhilahu 99 najatan na najatan ni fumbo ya wake 90 Kwa hivyo mitume tuliopeleka kabla yako Muhammad ni wanaume wenye uwezo wa kuatumia wake zaidi ya moja Basi wao ikiwa na kaidi hiyo ndiyo tabia ya, ya, ya makafiri wa, wa, wa hasidi wa mitume waokoso mitume wenye wa chuki na mitume Ikiwa hawa hawakoamini afa humu minunu basi wao taamini hawa Wa ma arsalna kablaka ila rijala nuhi nuh ilayhi fasalu ahla adh-dhikri hadjapata huko peleka isipokuwa naume eh, ambao tunapelekea ufuno juu yao kama hamjui fasalu ahla aldhikri walzaini watu ta'alamu wenye kujua kitabu cha tawrat na injili inkuntum la taalamuna, ekiwa nyinyi hamjui wa ma ja'alnahum la yaakulun na wala mitumi hatakuifanya miili isiyokula miili isitaji kula hata kidogo la yakuluna milis milis taama miili mbaya itaji kula chakula wama kanu khalidina wala takuifanya mitume kwani nyenye miili ambayo ya kuwa ya kuishi milele bila kufa. thumma sadaqnahum alwa'da kayashatuka thabitishiya mi'adi fa anjaynahum tukaiokoa mitume na wafuasi wao wema wamna pamoja na wengine tunawapenda kuokoa waahlakana musrifin tukawaangamiza wa tuka haribifu wenye fuujo watu wenye fuujo wenye za akiliza watu unyofuja kile zao la mwangu hao tuliwangamiza. Bas na wao kama wanataka kuangamizwa naendelee na fisadi zao hizo. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Mzingwa naambia watu wa tumeteremsha kwenu kitabu ambacho ndani yake kuna heshima yenu. Qalataqulun. Kwa nini hamzingatii? Kwa nini hamzingatii? Wa kam qasamna min kanat zalimatan wa ansha'ana ba'daha qauman akharin nimingape miji tuliangamiza kwa sababu ya dhulma wa kanat zalimatan miji ile ilikuwa dhulma watu wake Kawangamiza wa ansha'ana ba'daha baada ya kuangamiza watu wa. miji hiyo tukatengeneza qauman akharina watu wengine falma ahasu ba'sa ya adhabu yetu inakuja Iza hum minha yarkudun walianza kutacharika kukimbia mbiyo kutokana na nchi yao la tarudun munkimbia mlaa msitukimbie warjoo ila ma utriftum fihi kwenye zile nema mlizonye meshewa wa masaki nikum kwenye makazi yenu nimekula yenu la alakum tusalun unkamalizis tarahzenu ala tumtawli zawf kepe kipi mliyo kitekeleza katika amrisho ma ya mara wenu mtaelezwa qalu wa kasema makafirao ya ila na oh walawetu walawetu inna kunna zalimin hak kasisi dhulmun nafsi zait mizen wanasema fa mazala tilka dawahu hayakuacha hayo kwa ndama la miko yao maisha milele hatta jalnahum hasidan kamili mpaka tukawafanya wao wa ni kama mameti mazao yale wamilala wamelala totoro -samaa Wa khalaqa as-samaa wa laa azuma hatujaumba mbingu na ardhi na vileo mkati yake kama ni mchezo bal naqdhifu bil haqqi 'ala al lakini tunitukifanya tunaisukuma kwa ukweli batil tukaefutilia mbali kwa ukweli batil tunapofuta batil tukaweka ukweli fayadmahu ukweli kalla unakuja ukafutilia mbali na kupotelezea mbali fa idahu kushitukia kushtukia batili imepotea imekufa imebakia haki walakumul wailu mimma tasifun na nyinyi mnawafanya ukaidi wenu nyinyi mnawafanya ukaidi wenu kutokana na uongo mnaosema nzungu wala hu wa fi wamanendeho la yastathirun ibadatehi wala yastahsirun munyezungu wanasema ni miliki yake ni mbebe yake vyote vile wako mbinguni na ardhi na wale malaika ambao hawajifanyi bora kwa munyezungu wote ni miliki yake munyezungu ambao malaika wao hawajifanyi bora wa kaepukana kumwabudu wala yastahsiruna wala hawachoki hawajuti hawalalamiki yusabihuna l layla wa nahara la yafturuna Wanamtakasha munyezingu usiku na mchana wala hawachoke wala hawapumziki amataka dho alihatan min al-aqab -al. bal makafiri wamejifanyia waungu kutoka na ardhi homi yashiruni miungu hiyo ina uwezo wa kufufua ni miungu gani hiyo iliyokuwa haiwezi kufufua haiwezi kuwa kuwaparishe viombe wake haiwezi kuwasaidia ya dhiki yoyote viumbe wake Mungu gani? Kana alia, ukweli kana fihi ulivyo Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu, Mungu wa kweli. La kana fihi ma'alah, kama ingalikuwa, kama ingilikuwa katika mbingu na ardhi kuna Mungu wengine ila Allah, isipokuwa Allah la fasadata. Ingalifasika nizamu, nizamu yote ya dunia. Nidhamu yote ya dunia ingalifisidika. Pungalikuwa na ushindani tu Mungu huyo analeta asubuhi mwingine analeta mchana mwingine analeta usiku mwingine analeta alfajiri. Mpingano mmoja kwa mmoja ungetotokea. Fa subhanallahi rabbil amma ma'asur. Utakatifu ni wake Mwenyezi Mungu Bwana wa harhi amepokana kabisa na yalewa wanayumsifu na wale wajinga. La yusalu amma yafaalu wa hum yusaluun. Mwenyezi haulizwe hauelezo na wao watauelezwa. Ametaka dhumin dunihi alah bali wamejitanganya zoea ya Mwenyezi Mungu wengine kul hatu burhanakum wambihib lateni ushidi wenu lateni dalil zenu hadha dhikru mimma ya ma dhikru min qablihi hichi kisomo cha Qur'ani ni uoni kwa watu wale leo na pia ni uoni wa waliokuwa wetangulia kabla ya mimi bal aktharuhum la ya'lamuna alhaqa bali wengi wao hawajui ukweli fa hum kwa hivyo wao wanaipa mgongo haki wanaitoaalesha nyuni mwao batili wama asana min qablika min Rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha ila ana fa'budun fa yengine unasema kupeleka kabla ya wewe mtume wote ila tunampelekea ufunuo kwake kumwambia annaula ila ila illa hakuna hakuwa mwingine anastahili kuabudu isipokuwa mimi faabudu niabudu mimi niabudu mimi tu usiongene waqalu takhatha arrahman walada kwa ujinga ingawa wanafanya wanasema kwamba at moyenziangu ana mtoto subhana utakatifuni yake moyenziangu amyetakata kabisa na kuwa na mtoto bali ibadum mukramun bali hawa ma laikta wanawafanya ndio wa Mungu ni waje wa tukufu tu. Ni waje wa tukufu atukufu mtakatifu. La yasbiqunahu bilqawl. Hawantangolee Mwenyezi Mungu kwa kauli wa hum ya ya'malun. Na wao amri zake ndizo wanazofanyia kazi. Ya ma bayna aydihim wa ma Anajua Mwenyezi yanatokea mbele yao na atakayotokea nyuma yao. Wala yashfa'una illa alladhiy ratada. Na wao hawathubutu kumwambia yoyote ila ale na Mwenyezi Mungu. Wa wao min hii khasiatihe Na wao kwa kumwoga Mwenyezi wanatetemeka. Kutokana na wao kwa kumwoga kwa Mwenyezi Mungu wanatetemeka. Wa minhum inni ilah Mwenyezi Mungu tangazo. Naam, kali kabisa. Yoyote hata kesema miongoni mwao akajitangaza kwa yeye Mungu min dunihi hakikatan mtumjizangu wa haki Fadhalika thalika jahannam Huyo yutammu jahannam kadhalika najizi adh Kwa mfano mfana huwa ndiba tukab waliba madhalim makafih alam yara alam yara alladhina kafaroo anna as-samawati wal arda kanata ratqan ibya hawani makafiri ra, kafaru, wa najidai ta'alam hawani kwamba mbingu na ardhi ilikuwa ni kitu kimoja azana mbingu ilikuwa kwa kitu kimoja papaataka nao ma tukazibagua kwa jana minalmai kila shayin hai tukazibagua kwa kuna mbingu saba na ardhi saba. na tukafanya kutokana na ardhi maji ambayo ina tumika yakaruja ya katikati ya yakatumika yakaruja ya katikati yakatumika hivyo hewa ndio inabokenda wajana minalmai kila shayin hai Tukafanya kutokana na maji kila kitu kilicho hai, kila kitu chenye uhai tokimefanya kiumba kutokana na maji afala yuaminu kwa nini hawaamini wajaanna fila ardi na tumefanya katika ardhi na majbali nanga ili kuzuia ardhi antamida bihimu bihim isi kayumba na viumbe Wajanna fiha fijaja subla na tukafanya ndani yake njia Kuu barabara kuu na njia ndogo ndogo laalalam yahtadun ile uweze kuangokea kunyuma pao. kama sivyo vijalamaalama alioweka mwenyezi Mungu katika ardhi ingelikuwa kila siku watu wanagombania maeneo. kila mtu hajui pake ni wapi kwake ni wapi pa ni wapi ingekuwa jui wajanna samaa saqafan mahfudha tumeitengeneza mbingu ikawa ni dari iliyohifadhiwa Silingi. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ لَكِنَّ الْكَافِرِينَ مِن دَارِ الذِّكْرِ مَغْنُونَ دَلِيلًا زَمْبِغُونَ وَنَظَّامَ ظُهُورُهُمْ حَوَازِنَ تِذِ نَافُسْتَاهِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نَيَّهَ مَنَزِيهُ مَنْغُو عَلِيَ عَمْبَا وَسِيكُ نَمْچَانَا نُوَى نَمَئِزِ كُلُّهُ فِي Viumbe vyote katika njia zake obit zake zinaogelea na zinakwenda mwendao urahisi kabisa za kama samaki anavyoogelea katika bahari wamaja anna libachari min qablikal Na okay, na ungehaja makafiri kwamba wewe utakufa ndivyo yalivyo havi mambo hiyo ndiyo mambo yalivyo hatujapata kumfanya kabla ya wewe hata mmoja katika viumbe kuishi milele Ha fa immit base ikiwa utakufa fahumul khalidun wa huwa Kulu kullu nafsin dha'iqatul maut kila kili hai kitau na, na kifu wa nabluukum wa sharri wal khairi mtihani, kwa shari na khairi fitnatan qum kujaribun to wa ilayna turjaun nakoetunde marejeenu nyote wa ilayna turjaun nakoetunde marejeenu nyote wa idha ahaqal kafaru kafaroo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad SAW wale makafiri in ila illa huzwa hawana wanatakufanyia isipokuwa sheri na kejeli ahadha alladhi yadhkuru alihatikum wa qasama ah ibu huyu ndiye ambaye anawasema vibaya waongwe wa hum bizikrir rahmani hum na nao kwa wao wenyewe kwa utajwa Mwenyezi Mungu anaopa mgongo wanaokufuria utajwa Mwenyezi Mungu wa haki wanaokufuria khulikal insan min najar ameombwa wanadamu kutokana na haraka tabia yakuwa na haraka adamu kaumbwa na tabia ya kuwa na haraka sauri ayati Mwenyezi Mungu anasema nitakuonyeshieni dalili zangu palatastajilun msinifanyie haraka Musi haraka, mtakunye sheni zangu. Waya wanasema makafiri, mata hatha lwaadu inukuntu ni Nilini wadi huu kufufuliwa na kuhisabiwa na kulipa pepo au moto, ikiwa nye inumunasema kweli. Lawu ya alamu alladhina hina la yakufunan ujuhi munao. Kama wanajua makafiri ukweli wa mambo olivyo, wakati ambapo watashindwa kuziepusha nyuso zao kuzikinga nyuso zao na moto wala an dhuhuri na watashindwa hawataweza kuzikinga nyuso zao na moto wala hawataweza kuikinga migongo yao na moto wala hum yunsaruna wala hawataweza kunusuri wanayote eh siku hiyo ni siku bal tatitihim baratan fatabahatu fala yastatihuna raddaha wala hum yunzarun bal kitawajia qiyama ghafla fa tabahatuhum kiwavamie fala yasawuna raddaa hawataweza kukirejesha au kukichelewesha wala hum yunzarun wala hatapewa muda walaqad istuzia bi rusuli Ikiwa qablika ikuwa muhammed wanakufanya kejeli hawa na tashtiti na dharau na basi wameshafanyiwa mitumi iliyotangulia kabla yako wameshafanywa mitume iliyotangulia kabla yako fa fa hatab alladhina yasakhiruhum lakini mushawwi iliwashukia wale wale na shere na kajena nadharau koifanya mitume ikawashukia ma'kanu bi yastahzi'un Ili adhabu waliokuwa wao wakifanya shere na kajena qul uwambiye muhamad may yaklaqukum billail wan nahaar min arrahman Nani atakay kuhifadhini nyinyi na za usiku ni mchana akakwepesheni na adhabu ya zaka mwenye zungu balhum anzekuru rabbihim mawrikum lakini ama makafiri hawa potaji wa malao wao naupa mgongo am lahum alihah tunamnahum min duna la yastayuna nasara anfusih wa lahum minna yasaamuh mwenye zungu anasema amlahum lahum au wanatamaya kwamba wao waongo wao tamnauhum nao wanaangu wao wataohifadhiwa wa miduni na athabu yetu basi ule mambo ni kwamba la yasataona nasara anfusihim wao wenyewe hawawezi kujitetea nafsi zao wa. wala hum minna yusahabun wala wao kwetu sisi hawaatahifadhiwa bal mat'ana ha'ula aba'uhum lakini tumewapasta ree makafiri hawa na mababa zao tumewapasta ree wao na mababa zao hata tala wao elimu mpaka pako kama kwa maisha afala yaona ana na atil ardh yani na nkusa Ivi hao kwamba sisi tunapoendea ardh tunaeendea ardh tukiepunguza minarafia katika nchi zake yani ardhi ileyo na yona makafiri tunaipunguza punguza minarafia kutoka nchi za zake baada ya kutekwa nchi ya maka. Ikatekwa nchi ya iraki Ikatekwa nchi wa itil naqdisa Nchi mbali mbali zikatekwa mpaka Misri ikatekwa kati ya ikasilem. Katika hali hiyo wawo na tamaa kwamba watapata ushindi tu. Qul innama unthirukum bilwahi. Waambie mimi nina kukafishieni kwa wahy. Wala yasma as-sumu idha ma yuntharu. Lakini wapi ni wapi? Hao sikii na boni kama vizivi wito wa Mwenyezi wito wa haki hausikii wa wa wala huoni na Mungu anaponya hausikii idha ma yudharu wakati anaponya wala inmasatuhum nafhatu min adhabi rabbik na pepesi pepesi tu ya adhab ya mola wako yaa kuuluna ya wailana inna kunna zalimin kupiga mayowe wakasema oh wale wetu jamani sisi kuwa madhalimin wanadau lmawazini alkisa mwizingu yasema tutaweka mizani ya uadiliku liyaumi lkiyama kwa ajili ya siku ya kiyama fala tudvulamu nafsun shaia haitudhulumiwa nafsu yoyote kitu chochote wa in kana mithqala habatin min khadarin hata iwe ni uzito wa chembe moja ya watu uwatu atainabiha tutayaleta malipo yake wakafaa bina khasibini na sisi tunatosha kuani watunza hisabu nzuri. Mwenye Mungu ana challenge anatoa anathibitisha kwamba yeye hashindwi kumlipa kila binadamu yote ya kila amali yake. Chembe chembe wa waqtemir atamlipa. Wa laqad atayna Musa wa Harun al wa diyaa wa Katika ya hii ya 48 Anasema saa katika kuanza kutaja mambo ya visa mitume amsema kumwambia mtume Muhammad saw sallam wa laqad ataina Musa wa Harun alfurqana wa Dhiyaa tulimpa Musa na Harun ufafanuzi na muangaza wa dhikral Na maonyo kwa ajili ya wa wacha Mungu alladhina na rabbahum bilghayb wa hum min sa'ati mufkun wacha Mungu ambao wanamwogopa mbali wao E, pasi na kumuona na wao kiyama wanakiogopa wa hadha mubarakun. Na hii qur'ani tuliokutewai Muhammad ni woni wenye wengi wa khairi anzanahu tumuutarimsha kwako afa antum lahu munkirun basi yinyi uoni ni mna anasema mwezi zungu subhanahu wa Walaqad ataina Ibrahima rusulahu min qablu wa kunna bihi alimina Kwa hakika tulimpa Mtume Ibrahim bin Azara uongofu wake kabla ya wewe Muhammad wakunna bihi alimina na tulikuwa tuna elimu ya kutosha tunajuzi kamili hali yake na nyendo zake na hatua zake na imani yake na ukweli wake tulikuwa tunajua idh qala kumbuka pale alipomwambia baba yake wakao jama jamaa zake ma lati atmaathil allati antum laha akifun yana ma gani haya masanamu ambao nyinyi mnadomu kuabudu qalu wa kasama wajadna abaana laha abidin wajadna abaana laha abidin sisi tumewakuta nayo mababa zetu wa Ibrahimi akawaza tena laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubeen hamani kwamba hakika mlikuwa nyinyi na mababa zenu katika kuabudu kwenu masanamu mmekuwa na katika upotevu wa dhahiri qalu wakasema aji itana bil haqi wewe ibrahimi na ukweli am anta min au umekuja kutuchezea unatucheza nasi tu Qal, akasama Ibrahim, Bal rabbukum rabbu samawati wal arlo aladhi wa ana ala thalikum mina shahidi. Mimi ukweli ndi ukujana ukweli ni kwamba mungu wenu ni yule mungu alia mbingu na ardhi na ambaye alizi fumbuwa mbingu na ardi. Wa ana ala thalikum mina shahidi. Na mimi juu ya imani hiyo ni shahidi kwamba Mwenyezi wenu mlezi wenu muumba wenu anaestahili ibada zenu ni Mwenyezi Mungu ambaye kaumba mbingu na ardhi wa taalla namwapa Mwenyezi Mungu la ki dalla nasnamakum ba'da an tuwallu mudbirin nita shambulia masanamu yenu ayo baada ya nyinyi kuondoka tu hapo faja'alahum judhadah nabi ibrahim akayafanya masanamu vipande vipande akayakata kidiku kidiku illa kabira lahum ispokua lilkubalao la lahum ilahi yarjiuh lile libakiisha na kabidisha kila kishoka alichokitumia ili apate kuja kujitetea wakati kapomrejea makafiri wajinga kalu walipokuja wakakuta mingu yao yote hakuna aliyemzima Isipokuwa ile sanamu tu, wakaanza kuulizana. Man fa la hadha bi ali Nani jamani aliyethubutu kufanya kitendo hichi cha kuyakata kata, kata myungu? Kuikata myungu yetu. Innahu la min azalimin. Kwa hakika huyo ethubutu kufanya hivi ni mkatikio miongoni mwa walim wa Kalu wakasema miongoni mwao Samiri nafata yazikuruhum iyakalu lao wa Ibrahim Hatuna uhakika lakini tumemmsikia kijana mmoja akiwataja kwa ubaya hawa wangu wetu kijana wenyana aitwa Ibrahim kalu wakasema kwa amri mara moja faatu bi ala ayunin nas dalalahum yashahadun mleteni basi huyo Ibrahim mbele ya watu tumuulize aeleze ukweli ili watu washuhudie. Kalu wakaja naye Ibrahim wakamwambia, "A anta fa'alt hadha ba'alhatina ya Ibrahim? Ivi wewe ndio ulithubutu kufanya kitendo hicho cha katakata miungu yetu, ewe Ibrahim." Kalu Ibrahim kukujitetea kasema. "Bal fa'alahu kabiruhum hadha amanya hamna kile." Hamu kwa mwenye shoka ni huyu mkubwa wao basi aliyefanya tendo hicho ni uyumkubwa mkubwa wao was alu woliseni inkanu entekom ikiwa nakawa le watasema farajahu ila anfusihim wakajirudia nafsi zao fakalu wakasema innakum antum muzalimun wao wenyewe kwanza wakajihukumu wakaambizana wakasema mnajua nini nyinyi ndio madhalimu wakubwa ni mnaeta tena salaamu haya mnaoaabudu Ndiyo mazalimu makubwa lakini kwa kuona kufedheha kwa ukimbia fedha ya kuona wameshindwa thumma nuksu ala arusihim Kisha waliinamisha inameshia vichwa vyao wakaleta fikra ya ukaidi wakasema mwambia ibraheem لقد علمت ما ya ينتكون wa Ibrahim unajua kwamba miungu hii haisem. qala ah, afataabuduna min duni allah Ivi basi nyinyi watu na akili zenu watu wazima hapa mlipo mnaabudu kitu ambacho kinyume na Mwenyezi Mungu wa kweli hakikunufaishini chochote wala yoyote. mtawala yote ofilakum walimtaabudun wewenu nyinyi wale mtaabudu naicho ambacho mnakiabudu minduni lillahi aseko Mwenyezi afala taakilun Mbona namtumia kile nini? Kwani namtumia kile? Qalu wa kasema wangu hao upotofu wa wango upotofu wa kaidi mazimwi eh, mizuzu ikasema hariquhu wansuru alihatakum Mungu zeni kwa moto uyu Ibrahim na mnusuru miungu yenu in kuntum fa'ilini iko mnataka fanya jambo la mana ni hilo wakafanya ukakoleza moto kwa kuni zizo changwa na nchi nzima tukakusanya ukakoleza moto upata ukaele kweli hata walipofika siku na tarehe ya kumtukizwa Ibrahim kwenye tano hiyo ya moto mizungu asema kuna tulisema ya naru kuni baradan wa na ala Ibrahim ewe moto we shika adabu yako Uwe baridi na salama kwa Ibrahim. Usifanye mambo yako ya kawaida ya kunguza kila kinachotumbukizwa ndani yako. Kuwa baridi na salama kwa kumnusuru Ibrahim. Wa aradu bihi kaida. Mzima sema walikusudia kufanya vitimbi kwa mtume Ibrahim. Fajannahum akhsari. akhsari. wa akhsarih. Fajannahum ulaksarin. Tukaofanya wao ndio waliokula kula hasara. Wanajainahu wa wanajainao kutoka kuokoa yeye Ibrahim waloota na yaloot ila ardhi iliyo barakaa فيها tukakimbiza katika nchi ambayo tulijalia kwa naheri nyingi hiyo lilalamini kwa ajili ya viumbe wote Wawahabna lahu ishaqa tukamparkia Ibrahim mtoto ishaqa wa Yakuba na Yakuba na na ishaqa na nyongeza wa kullann ja'alna salihin na wote hao tuliwafanya ni watu wema kabisa wa ja'alna ummatan yahduna bi amrina hasa mizingu tulimfanya ibrahim na lut na wasi wake tuliwafanya ni viongozi wanaongoza watu kwa nchi yetu kwa idhini yetu wa uhaina ilihim fi ila khairat na tukawafunulia ilhamu iyako yatambua mema na kuyatekeleza wa ikama salati kawa ya yakumisha sala waita zakati na kutoa zakat wakan lana abidin na wakawa sisi ndio na tuabudu walootin atainahu hukman na lootin ay tukampa utume wa na ujuzi wanajainahu min alqarya allati kanat taamalul qaba'id tukamukoa na adhabu iliyo kikumba kijiji ambacho kilikuwa kikifanya maovu ya kitendo cha kungeneleana wanaume kwa wanaume innahumkanu kama masaui mfasiki watu wa loti watu wa sadumi walikuwa ni watu wa ovu wa korofi mafasiki wahuni waadakhlnahu fi rahmatina innahu minas salihin lotele mwengeza katika rehema yetu kwani yeye alikuwa miongoni mwa watu wema wa Nuh na naye mkumbuke inada minkabu, qablu polengana hapo kabla fastajabna lahu akalingana ndua yake tukaitika ndua yake panajainahu wa ahlahu tukamokoa yeye na watoto wake min alkarbilawi tukawaepusha na tukawanusuru na adhabu kubwa ya gharika ya dunia wanasaranao min alqawm alladhina kadhabu biayatina tukannusuru kwa kumwokoa. tukamwepusha na adhabu iliyokuomba watu ambao wale kadhabisha kwa ay, zetu, kwani wao inao nkano kaum faqara kanahum ajmaini wao walikuwa ni watu wa korofi tukawa gharika wa na daudi naye wa Sulaimani na mwana wa ikumbuka kisa cha yao اذ يحكمان في الحرث وقتى لما توه حكم يا مزاو Wanyama وانا وnyama wanyama wafugaji Idhi nafashat fihi ghanamul qam wakati mazao hayo yaliposhambuliwa na kondoo wafugaji wa kunna li hukmihim Mwenyezi asema anasema hatu hukumu yao mtu na mwanawe tunazishuhudia. Baba mtu katoa hukumu, akalafu akairipitisha repeatisha, akai review moyo yoyo ya Sulemana na Daud, akairejesha hukumu ya masawa hayo, akaileta upya. Idh nafashat fi qalam kana kunna li Fafahamnaa shahidin. Fafahamna Sulemana. Mwenyezi Mungu tulimfahamisha Sulemana kama yuwadilifu wa kullan atayna hukuman wad. Lakini wote wawili mtu na baba yake tuliwapa hukumu na ujuzi wa uwadilifu. Wote wawili. Wasakharna ma Daudi aljibali na tuliadalilisha pamoja na Daudi majbali yusabihina yakawa mtakasha Mwenyezi Mungu. Watairi na mdege. akizungumza nao Nabii Suleiman, Nabii Daudi na Nabii Suleiman mwanawe wakuna failina na tukawa tunafanya tuleoamua kwao wala mnahu sunnat alabusi lakum tulimfundisha daud wa nguo za chuma za kivita Wa ajili yenu lituhsina komu min basikum elizi jizku hifadhini nyinyi na silaha zenu fa hal antum shakirun kwani hamshukuru hebu mshukuru ni tunatoa shukrani kwa mazuri yake aliyokufanyeni Wali li sulaiman ar riha asifatan. na Sulaimani tulimdhalilishia upepo ulikuwa ukienda kwa kasi Tajiribi amrihi ulikuwa unakwenda kwa kasi kwa amri yake ila al-ardh allati barakna fiha akifunga safari asubuhi Akienda mahala aa, ambako tumibarikia ndani yake wakuna bikull shay'in na tulikuwa sisi kwa sulaiman kila kitu anachokifanya tunakijua kila kitu anachokifanya tulikuwa tunakijua hakuna kitu anachokifanya Suleimani atakaa tukikijua akiwatumia mpaka majini wa minashayatin na miongoni wa majini ya ma yagosuna lao wako majini ambao walikizamia kwa ajili yake kumvulia lulu na madini mbalimbali wayamaluna amalan luna dhalika. na wakimfanyia kazi tafu nyinginezo ambazo azizungumzike Wakuna kunna lahum na tulikuwa kwa wote hao maaskari zake wa kijini na wa kibinadamu na ye mtawala na utawala wake tulikuwa ni wenye kuhifadhi wa ayyuba na ayyub nae mvoke idhnada rabbahu apale alimndengenia dawa wake kwa kusema anni ewe mola mimi masani ya wa anta arhamu rahimin mimi mimi nimefika magonjwa na wewe ni mrehemevu wote mjukurehemie wote nkurahimu wewe ni mrehemevu we we zaidi kwa hivyo nakuomba uniponyeshe unikowe na shida hii na mtihani huu mizima asema fastajna alao tukakabalia dawood wakaشافنا ma bi min Tuka tukamondoshia ile madhara aliyokuwa nayo wa atainahu ahlahu na tukampa kisasi chake watoto wake walio wamithalhum ma'ahum mfanwa kama wale pili rahmatan minan dina iyo ihsani kitoka kwetu wa dhikra lil abidin na maonyo kwa wanyoku kumwabudu mwenyezi wa isma'il wa idris wa dhal qifl kumbukwe isma'il bin ibrahim na idris na dhal qifl kullun min wote sabirin wa ni kwa miongoni mwa mitume iliyosubiria waadkhalnaahum fi rahmatina natkwaangiza katika isani yetu innahum minas salihin hakika hawa walikuwa ni watu wema mwezimu anaendelea kusimulia visa vya mitume ndio maana sura hii kaitwa sura anasema wa katika aya hii ya saba, anasema dhannuni dhanun nayo idhhab mughadiban yunus bin Alipoondoka ondoka kwa hasira kabisa kutokana na watu wake kufanya ukaidi wa kuingia katika taa fadhanna allanqdiru alaiyo binadamu wake yonos alidhani kwamba hatotomtia nguvuni alidhani kwamba hatotomtia nguvuni akakimbia katika nchi yake matokeo yake ilalazimika kujitupa baharini na chewa huko huko kutumboni mwa chewa fanada akalingana akaklingana wake fi dhulmat katika visa vinne kiza cha usiku kiza cha bahari kiza cha la chewa viza vitatu kwa vile kiza cha chango lile la chewa aliemera akalingana kwa kusema alla ilaha illa anta hakuna anisaiki kwa budhus kwa waya rabbi subhanaka wa takatifu inni kuntu mina dhalimin mimi nimeshakuwa mwenye kujidhulumu nafsi yangu. Alla ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hii ni duwa tukufu sana, dua muhimu sana ya mtu ambaye anivyokuwa na matatizo akikariri aya hii mwenyezi Mungu, matatizo hayo. Fastajabna lahu wanajainahu najjaynahu min al-gham. akisema kwamba tulimtakabalia Yunus wanaje nao tukamwokoa minal na matatizo aliyokuwa nayo pakadhalika na kama tulipomwokoa yeye nunjil mu'mini tutandelea kuokoa waumini watakapokuwa kiomba kwa doa hiyo wa zakaria mkumbuke zakaria naye nada rabbahu wakati mola wake akasema rabbi la tadharni farda oh mola wangu mlezi wangu usiniachie usinerjia kwa yake wa anta khairul warithina wa wewe ndo mridhi mwema nabii zakaria alikaa mdambelepo bila kupata mtoto ndio akaomba duwa hiyo na Mwenyezi Mungu anasema fastajabina lahu kalam takabali bwana zakaria wa, wa habina lahu yahya tukampa mtoto yahya wa aslahana lahu zawjahu na tukamtengeneza mke wake akawa mwenye uwezo wa kubeba mimba na kuizaa na kumlea mtoto inahum Hakika ya Zakaria na mke wake na hawa watoto wao. Kanu yusariona fil khairat walikuwa ni watu walio katika mambo mema. Wa dauna naraban waraban wa budu kwa upenzi kabisa na kwa woga. Wa kanu lana hii. Na walikuwa kwa sisi ni mwenye Walati ahsanat farjaha. Mzee zangu kisa cha wali mmoja. Mwanamke hakuna wamtumi lakini ni wali ana sasa mwenyeziangu wallahi mkumbuke na yule bibi ambaye ahsanati farjaha alihifadhi mwili wake fa nafakhana fiha tukapuliza ndani yake mirohi na roho yetu akapata mtoto bila ya kukutana na mwanamume wajannaha wabnaha tukamfanya yeye na mwanawe Isa aya lilalamin tukamfanya yeye na mama yake Maryam na Isa ni dalili na miujiza kwa viongozi wote inna hadhi ummatukum hakika umoja wenu wa Kiislamu huu ni umoja wenu huu ummatan wahidan ummmoja wa ana rabbukum fa'budun na mimi ndiye mola wenu niyabuduni mwenyezi Mungu anatuambia sisi wa special inna hadhi ummatukum ya ala ya ummata Muhammad ya umma tauhid umma taqum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum lakin walakujja kakatina mapande wa amina hao walakujja katina mapande ma'nao kullu ilayna radiu lakini wote kwenye uwamuzi wetu tarejeo faman ya'mal minas salihat yawate yule atakayakuwa akifanya mema wa huwa mu'minun yanimpakeshaji amla wa wake fala kufurana lisaihi hakuna kufuto kwa mali zake wa inna lahu Na sisi mali zake tutaziandika wa haramun ala qaryatin alaknaha nani haramu kijiji chochote ambacho tumekiangamiza kwa makosa yao kuweza kunusurika annahum la yadun hawa hawareje tena duniani kwa ajili ya kujirekebisha haraje fursa hiyo na fursa haiji mara mbili hata idha futihat yajuj ya wa majuj mpaka itakapofunguliwa milango ya yajuj wa majuj wa hum min kulli hadab ambao kila pembe ya dunia watafika waqatarabal wa'd alhaqq ambapo utakumshkaribia waadi wa kweli wa kumalizwa dunia na kufufuliwa viumbe na kuhukumiwa na kuhesabiwa na kutiwa kila mmoja anapostahiki fa hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru Usta tu yamekodoka majicho ya watu makafiri yanatizama na kila akijitahidi eh, kuyatufanya kuyafanya makali anaona bado hawaoni Kiza tu Huku wakisema. ya waila kadakun fi ghaflatin min hada wetu sisi tulikuwa hatuna habari mambo haya balkun zalimin sahih si bt lakini sisi tulikuwa ni madhalim Mwenyezi Mungu anasema Innakum wama ta'budun min dunillah. Ninyi makafiri. Ya seke kwa budiwa Na hivyo mnavyoabiabudu asiyokuwa Mwenyezi Mungu hasabu Jahannam. Nikuni za Jahannam. Antum laha waridun. Ninyi ndani ya Jahannam ya nyote. Ninyi na waungu wenu. Laukana haa ula na kama ingalikuwa waungu wenu aali hata ni waangu mawaraduha wasiingaliingia katika jahannam lakini ukweli ulivyo na hukumu ilo shaddidati wa kullun fiha khalidun watiha dunya jahannam watabaki milele allahumma ajirna minan nar allahumma ajirna min jahannam birahmatika ya yarhamur rahimi lahum fiha zafirun munyezimu anasema watapata watakuwa watu wa matoni ndani yake na makelele makerezo, wa hum fiha la yasma'un na wao ndani yake hawatasikia lolote isipokuwa kelele zao inalldhina sabakat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun. mwezimu anasema hakika ya wale mbao imeshatangulia kwa ajili ya wao kutoka kwetu wema wale ambao wema wao shatangulia kwetu ulaika anha mubadun watu hao watakuwa mbali kabisa na moto wa jana la yasma'una hasisah ha. hawatasikia hata chakato zake waum fi mahtahat anfusuhum khalidun nao katika makazi matukufu ya stare ya kudumu ambayo wanayapenda kwa zao ndipo watakapoishi milele allahuma asqina jinanaka ya rabu lalamin la yahzunuhum alfaz'u alakbar hawatahuzuni shwa nafaza ku watatalaqahum almalaiikatu na watapokelewa na malaika Watapokelewa na malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tawaadun Waambiwe, hii leo ndio siku yenu ya furaha Hii leo ndio siku yenu ya hii leo ndio siku yenu ya ambayo mlikuwa mkeahidiwa ambayo mlikuwa mkeahidiwa yawma natwi as-samaa katayyi Nikumbuka siku tutayokonja mbingu kama kunja mafaili masjala kama kunja mafaili masjala kunja mafaili yaliyo kwa maliza muda kama badana awwala khalqi nu'idu kama tulivyoanzisha mwanzo wa umbo leno ndivyo tutakorejesha wa'adana alaina hiyo ndiyo mihadi yetu inna kunna fa'ilina sisi amua kufanya hivyo Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anambia katika aya hii ya tano. wala kad katabna fi zaburi min ba'd dhikri kwa hakika tulikwishaandika andika katika zabur eh, baada ya kueleza mawaidha tukawaambia an al arda yarithuha ibadi ya haki Hakika dunia atakayerithi ni wajawangu watenda mema inna fi hadha balafa. Hakika ndani ya haya kuna ufikisha upewa mama maelezo li kaum min 'abidin kwa watu wenye kumwabudu mungu wao anavyostahili kuabudiwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Hatuja kupeleka wewe Muhammad isipokuwa ni ihsani kwa viumbe wote kulu wa'bi innama yuha ila haqika kwa kwangu Annama ilahukum ilahun wahidun ni kwamba Mungu wenu anaestahili kuabudiwa ni Mungu mmoja fahal antum muslimun kwani nyinyi hamsilimu silimni silimni kuweni waislamu wa kweli Faintawala una kama kamataipa mgongo shauri hiyo kama kataipa mgongo maonyo hayo fakul qul a'dantukum ala sawa uambie nakuatangazieni mapambano ya sawa wa in adri na mimi sijui Akaribun kwa hapa karibu am au kikombali ma tawadun ambacho mnalikiwa sijui lakini nakupeni habari ya mapambano makali inahu ya'lamul ya jahra min alqawli wa ya'lamu ya ma mwenyezi Mungu anajua maneno yanayosema ya kwa uwazi katika maneno na anayajua vile vile anamnayo wa in adri la allahu wetna na sijui huenda ikawa huo ni mtihani mkubwa la kumkwenu wa mataa'un ilahi mastareheshwe ya kumaliza muda wenu wa maisha duniani qala rabbihukum bilhaq mwisho akamalizia mtume sasa makaambiwa awambie watu wake ndeno la mwishi la kumhitimisha kwa sahi hichi jamani masimulizi yametume iliyo lezo ili, ili, hapa nasema rabbihkum bilhaq oh mola wangu mlezi na kuomba otoe hukumu yako ya uadilifu wa rabbuna arrahman na mola wetu ni wa saani almusta'an mwenye kutakwa msaada ala ma tasifun Niye pekee anaesitajikaomba msaada juu ya yale ambayo mnayataja nyinyi mnayozungumza nyinyi ambayo Hayamu katika ukweli hata chembe wala hayalaki kuyazungumza Allahumma janna ya rabb bitadhkirika muntafiin wa li kitabika wa nabika muttabiin wa ala taatikum mutammine wa tawaffana rabbana muslimine wa wadidina wa uladana subhana jamia ahbabina. ya rabb alalamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa